Na, megnézte amúgy 94 ezer forint a viu még most is. Hát ez szintén ilyen van. Tehát gyakorlatilag egy 20-as a különbség. Kicsapon falzsebbből, baszki. Húszas, egy húszas a különbség a viu meg a Switch között. Na, vajon melyiket éri meg jobban megvanul? Hát egyetemel Wii egyetem. <síns> hát a Egyetemel. Hát, több járképpal Igen, igen. igen. Tudod mindenkit a Geekbender Podcast legújabb adásában, ami valószínűleg ilyen 0.5-ös vagy 1.5-ös kis rész lesz, mert uh, SZG sajnos most nincs itt velünk. Viszont az elő, előző adásból én is itt vagyok, benyó, illetve Emori. Hello! És van egy új tagunk méghozzá, Renton. Sziasztok! Pár témával készültünk nektek. Ilyen 3-4 darabot szedtünk össze, úgyhogy remélhetőleg hasonlóan kis érdekes beszélgetésnek lehettek fújtanúi. De addig is fontos közlemény, hogy vannak elérhetőségeink is, igaz? Így van, mióta kijött az első adás, van egy Facebook oldalunk, csak keresetek rá Facebookon belül Gygbender Podcast. Van egy e-mail címünk, ide is küldhetek üzeneteket, ez a Gygbender Podcast kukacgmail.com illetve hát a twitter azt jól elcsesztem. Külön Twitter csatornája nincs a podcastnek, viszont engem is benyújt meg lehet találni Twitteren, engem jászkun, nikkel, benyújt pedig benyújt Igen. Még az átum kapcsolatban ágyúszon is ott vagyunk. Arra szeretnék titeket megkérni, hogy van Apple ID-tek, dobjatok értékelést a podcastre, illetve kommenteljetek ránk, ugyanis. Szeretnénk az, hogy a magyarországi hallgatók ajánlásánál feltűnjön a podcast, mint New and Noteworthy kategória, és így minél több emberre el tudunk érni. Úgyhogy a magam részéről ennyi. És akkor én gyorsan be is hoznám az első témát, mivel ez a tehát gyakorlatilag időtartamban a legrövidebb. A Mindenki című rövid filmről van szó, amit nem rég láttam, annak kapcsán, hogy az idei Oscar-gálára, mint magyar résztvevőt ezt nevezték be, és hát meg kell mondjam, hogy elég pozitív meglepetés volt. Én alapból nem nagyon nézek rövid filmeket, meg hogyha azt mondják, hogy nézek meg egy rövid filmet egy gyerekkórusra, akkor lehet, hogy nem néztem volna meg alapból, de nekem mindenképpen egy pozitív élmény volt, nem tudom, hogy Rántom mit gondolsz róla. Hát ezekről a rövid filmekről nekem mindig a HBO, a HBO jut eszembe, amikor annak idején így a filmek között voltak ilyen 10 perces, negyed órás, ilyen kis apró filmek. Ott, ott is volt egy, egy ilyen zenével kapcsolatos, amikor egy srác zongora órára, meg akartanulni zongorázni, és akkor hogy neki is a tagárral, hogy hogyan jutottak egyről kettőre a kis lépésekbe, uh -huh. és így nagy nagyjából annak a hangulatát hozta nekem így elsőre. Kicsit erősnek érzem ezt az Oscar jelölést, tehát így ilyen derült égből volt, hogy ez így berobbant ez a kis film. Nagyjából egy másfél-két órája néztem, úgyhogy még friss az élmény, uh -huh. de... Hát, hogy összességében jó volt. Tehát így maga a kor, amit így lefestett, tehát ezzel én így lehetett azonosulni, mert nagyjából a gyerekkorunkat idézte. Ez aki 90-es évek eleje. Uh -huh. és, és gondolom mindenkinek voltak problémái, ha nem is a élek órákon, de így magában az iskolában a beilleszkedéssel, meg hogy új, új, új gyerekként hogyan tud így a osztályga, kvázi tényleg beilleszkedni, tehát ez nekem is személyes élmény, mert elég sokszor váltogattam az iskolákat annak idején, úgyhogy Igen, az szoktál, annyira krizsű élmény így az első napon tudom, amikor mindenkinek bemutatnak téged, és akkor te vagy az a új srác. Igen, igen. Hát hosszasan így... nem fejtettek ki, mivel hát a játékidőből adódóan nem... Nem, nem lehetett az bőlére ereszteni ezt a, akár a bemutatkozást, akár a beilleszkedést, tehát így egyből a, így a események sűrűjébe csöppentünk. Ezzel a már az első öt percből bejött a, a kórusra járás hmm. talán. Igen, tehát ez egy olyan film, ami egy gyerekkórusról szól, illetve egy, a főszereplő egy általános iskolás kislány a 90-es években, aki iskolát vált, és tagja lesz ennek a, a gyerekkórusnak. Viszont a, a kórus vezető tanárnő miatt ő egy eléggé depressziós lesz később. Azt nem mondom el, hogy miért, mert elég spoileres lenne, viszont azt gondolom, hogy a konfliktus helyzet az elég jól ki van dolgozva ahhoz képest, hogy milyen rövid a fia. Azzal nem volt gond, Hát a tanárnő karakter az, az valóban érdekes. Igen, volt. Igen. Egyből a recsütnővé jutott eszembe a szálak hm. a kukfészkéről. Én nem tudom, hogy mennyire érdemli meg az Oscart amiatt sem, mert ö, olyan lemaradásban vagyok, hogy én nem néztem meg a, a többi rövid filmet, amit szintén jelöltek. Hát, én nem, nem is tudom, hogy most mikor jelöltek, mert, megmondom őszintén, ez az idei Oscar engem olyan szinte hidegen, vagy, hogy, hogy rég volt már ilyen év, pedig én minden évben fönnmaradok, végignézem, mm -hmm. végigizgulom, szabit veszek ki. Tehát nálam az Oscar az mindig egy ilyen nagy esemény volt de ez az ez idén most. Annyira érdektelen minden film, hogy nem is vettem a fáradtságot, hogy most utánuk nézek meg egyáltalán, hogy így, meg, Na, nagyon hozzá még a moziban nem is jöttek be ezek a filmek, és a rövid filmekről nem is beszélve. Uh -huh. Én is egy csomó fiat most nem láttam, meg nekem is érdektelen ez a, az idei, viszont a, hát azt gondolom, hogy ez a Lala Land, ez, ez tarolni fog. Igen, talán az egyetlen kiemelhető a mezőnyből. Még ott van az a Moonlight, amit még nem láttam, de, de hatalmas kritikai óváció fogadta, tehát most néztem, hogy a 99-en a 99 Metán is például, uh -huh. és ugye az összes nagyobb kritikus max, max pontokat dobált rá. És az és érkezés az be... meg, meg volt neked? Meg volt, meg volt. Hát annyira nem voltam elájulva tőle, nekem tetszett, jó, jó, jó volt a hangulat, a sztori vezetése, uh, jók voltak a színészek, tehát a Emilia szerintem kifejezetten jó játszott, sajnálom is, hogy nem. Jelölték, nem jelölték, igen igen, igen. igen, igen. Tehát az, az, az, az mondjuk kiba volt az akadémia részéről, de most, most szerintem már annyira nem prestige az Oscar, hogy, hogy hmm. most ezen nagyon el, el, el kénekeseredni, hát majd, majd úgyis megkapja majd pár év múlva a lehetőséget újra. Hát erre a az a Dennis Villeneuve most nagyon egy felkapott rendező, mint sok másik európai társa. Uh -huh. Már, uh, hát még ő az egyetlen, aki annyira nem tűnik olyan Luffy-nak, mint mondjuk a Nikolas vindig ref, vagy hogy kell ejteni. windigreff vagy nem tudom. Igen, igen, igen. Tehát kijött a drive-val, és onnantól elhitte magáról, hogy mekkora egy nagy rendező és óra csinálja, a na, Tehát nálam ná, ná, ez a Neon Démon, ez, ez különösen kiverte a biztosítékot. Tehát. Én azt nem láttam, viszont szeretném megnézni. A, arra emlékszem, hogy a, az Only God for Gifts t is elkezdtem nézni, és nem, nem tudtam végignézni. Az hát, volt igen. ugye a, a Neon Démon előtt. Igen, igen, igen. Tehát ugye, úgy Ryan Goslingdal csak. És csak mi volt a, a drive előtt, amiben a Hannibal szerepelt? A Valhalla nem, nem a, a, a, a, a Rising. Valhalla És szerintem az például nagyon jó film. Tehát a, az meg a, meg a Drive így elég, elég minőségi. Igen, uh, a Drive-ból drive el, el, elkapta a stílust. Tehát a, azzal úgy nem, nem volt gond. Csak ö, mind, mindig nekem az a bajom, hogy behoznak egy ilyen újfajta filmezési stílust, ezek az új rendezők, vagy fiatal feltörekő rendezők, és, és olyan szinten utána ezt, ezt utánozzák, csak, és csak, csak uh -huh. magukat próbálják reprodukálni, és, és kiveszik belőle a lélek. Tehát, ugyanezt látom a jó nem a európai, nem a afrikai a nyílt Dunkám-nál is, hogy neki is egy filmje jött a districtnál és onnantól lejtmen van a csomagban. Ja, Tehát Ez ugyanaz, mint a Richard Kelly, nem? Ja, Donyn végül persze, persze. Végülis filmes hír a Richard Kelly azt nyilatkozta, vagy el tudja azt képzelni, hogy, hogy lesz Doni Darko 2. Mint ha azt mondta volna, hogy már igazából egy gyűjtögetné is a pénzt rá, hogyha valamilyen stúdió látna a lehetőséget benne, én ellen nagyon tiltakoznék. Tehát remélem, hogy nem hozzá össze, mert... Uh, volt már egy Donnie Darko folytatás, de abban nem volt sok köszönet. Én pont ezt akartam mondani, hogy volt az ez Darko, vagy mi volt a címe. De ez rettenetes volt, ez emlékszem, hogy... Uh, Iron Vimin 3,6. Az... Igen, Ilyen 2009 környékén jött ki talán, még emlékszem, hogy gimnazista voltam, és én az 576-nak a fórumán én még folyamatosan azt pofáztam, hogy eb ez még lehet jó. <gül> <gül> és megnéztem, és nem, tehát Re rettenet, rettenet fia. Én, én nem mertem bevállalni, te. nálam meggyalázta volna. <gül> a... Hát meg is gyalázza, viszont, viszont mindenki elfelejt. Elfelejtetett. Tehát amikor jött ez a Richard Kelly hír, ilyen két-árom méter ezelőtt, akkor, akkor senki nem emlékezett az Esdark órálist istennek. Hát csak videó jött ki hát, meg, meg nem is a Richard a... Kelly rendezte Igen. között is, és tért vissza nagyon senki, ha jól tudom. Ha már folytatások, akkor mit szóltok a, a Ringshez? Hát, nem, még, még, még nem láttam nem, nem néztem meg. Hát most, most a, azt a kort éljük, amikor így a 2000-es évek elejé filmeket, vagy, vagy mára már filmeket kezdik újra elő, előkapni, tehát Lásd a Doni Dárkót is, meg meg mm -hmm. sorozatoknál, és most újra föl, a 24-et újrakezdték, vagy mm. rebootolták, mm -hmm. meg... Hát én azt teszem észre, hogy most így a, a 2000-es éveknek a, a Termelegítése zajlik, akár filmes, akár videojátékos szinten is, tehát nagy, nagyon azt a hangulatot próbálják megidézni. Tehát, hogy a, a, akkor játékosként a PS2 tarolt, és, és most így a ps 4 ugyanazt érzem, mint, mint annak idején a PS2-nél, hogy, hogy a Sony gyerekbe van, és uh, sorra próbálja kihozni azokat a címeit, amiket akkor a, a abban az időben uh -huh. futottak. és Benyúlta így ezek közül a filmek közül, melyiket vállalnád be így a, a felsoroltak közül? Hát én, én horrorfilmet egyáltalán nem nézek úgy, én hogy én, én valószínűleg kaplek kapnék minden ilyentől. Tehát neked a az eredeti Ringen is. És én ezeket sem is. merem vállalni, tehát, de nem jutok el, hogy. De én, én, én hmm. egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen alapik szakták epizódot sem tudok végignézni, én a szinten parás vagyok, úgy én Én meg amúgy is filmekben egy kicsit ilyen outsider vagyok, bár a La -La Landet, az most a Kaliforniai Ámut, ezt bevállaltam most, édesanyámmal néztem meg két héttel ezelőtt, ja. és oda meg voltam érte. Úgyhogy ezt írtam és Twitterre, hogy nos, szurkolok, nos, tetszett. Nekem ez a tweet az kimaradt. Örülök, hogy bejött neked. Nagyon. Azt nem tudom, hogy, hogy osztod-e azt a véleményemet, hogy kurva jó film, viszont a, a soundtrackja az ilyen nagyon, nagyon ilyen general musical uh -huh. dalokra. Annyira nem is emlékszem vissza. Annyira egy én Nekem az egyik kedvenc filmem amúgy az Ének az Esőben, ami lehet, hogy lehet, uh -huh. de én kiskoromban én annyira belezrettem abba a filmbe, és nagyon sok részlet, az egy egy Tehát ez a 50-es, 60-as évekbeli musical stílus, a vágásútól kezdve, a fotózáson át, a világításon át, a koreográfiáig, minden annyira tökéletes, csak kicsit ilyen modellem körítése, hogy így tényleg így így. tényleg. Más nem tudok mondani, hogy csak az, hogy tökéletesen tudták hozni azt a hangulatot. És a gyakorlatilag is erről is szól a film, hogy valamit vagy, ilyen. Lehet hogy, lehet, hogy van ilyen halott álmodó, ha nagyon lelkesen csinálod, akkor még bármi lehet belőle. És uh, nem uh -huh. volt rossz szerintem a soundtrack csak hogy őszinte legyek, az, hogy nem használtak ki ennyire jól a, a jazzes vonalat, ugye Ryan Gosling-gal, nekem az fájt, hogy én, én kicsit több jazz szerettem volna abba a filmbe hallani, és ilyen fura jazz meg a musical együtt, de szerintem lehetett volna volna vele valami. De tényleg, hogy a soundtrack az nem egy ilyen Eredet, hogy még a mai napig is izé, lehet hallani mindenhol, meg nem tudom micsoda, szóval... Ilyen szempontból ez inkább csak egy körítés volt egy nagyon jó ötletnek. Ha nagyon sok jazzt akarsz hallani, akkor a... a Whiplash című filmet nézz, Megvettem ezt a, blu ray ezt, ezt akartam... Megvettem Blu-ray-en, de még nem jutottam el hogy megnézem, de nagyon meg akarom nézni, főleg a jazz téma miatt. De előttelag egy jó film lett az is. Meg nem tudom, hogy jazzba hogy hívják azt a dobolási... Technikát, amikor gyakorlatilag így sepergetnek a dobon. Lehet, hogy pont a így hívják. Így az... Igen, igen, a pergőn is ilyen, ilyen seprűszerű az ütő. Mm. Na, a Birdman című film alatt végig ez megy. Tehát nem tudom, meddig tart a Birdman, talán egy másfél-két óra, végig ez megy ez a háttérben ez a söpörgetés, és többen beszámoló olvastam, hogy egyszerűen idegrómot kaptak tőle, hogy, hogy ezt kell hallgatni. Azt is be kéne pótolnom, az még érdekezett és az az, hogy nincsen időn filmezni, de most így Lala a kedvet filmezéshez, hogy én most kicsit motiváltabb vagyok. Egy időben nagyon sok szar filmet láttam moziba, mondjuk ingyen, ingyen szerencsére, mert édesanyám révén tudtam egy ingyen mozikba, de így, hát, így a az így elvettek el. Az hittem, az hogy sajtóvetítésre mentél, hát vagy hogy ilyesmi. premier előtti vetítéseken volt. Ja, anyám munkahelyének így szerveztek, és így, hogyha jelentkezte, akkor elmehettél gyakorlatilag értem. ennyi az egész. Uh -huh. És uh, így anyám, anyám sajnos nagyon nagy filmes, és akkor mondta, jó, menjek, nézem meg ezt, meg ezt, és akkor állom két-három filmet haverral megnézni. nem akárszal szarolt, úgyhogy... <laughs> sajnos. Tudsz példát mondani? Az egyik a... Basszus hírtan akartam mondani. A, a, ami nem volt annyira rossz film, az a, az a Lincoln-os volt. A 2012, tehát azóta nem volt a nagyon moziba. A Lincoln az mm -hmm. nem volt annyira rossz, a, az utolsó 5 perctől leszámítva szerintem az egy korrekt válható film. Volt még ez a... Jaj, akartam mondani. Gyorsan, igen, a, a Savages, a vadállatok. Ez az a is, film, az akkor egy hulladék volt az a film, hogy így, így így, kajak, így minél az volt az a film, ami minél több időt telt el, annál jobban baszta fel az anyamat, hogy megnéztem. Tehát, hogy amikor kijöttünk a mivel akkor csak simán szar volt, és amikor két meg négy nap után újra előkerült a film, akkor egyre jobban ideges lettem, miután visszagondoltam. Tehát rá, nem tudom, ki látta azt a filmet, de... Én láttam, sőt, én ezt kötelességből néztem meg, mert... Évekkel ezőtt volt ilyen, hát szintén egy podcast kezdeményezésem, mm. és az összes részvevők közül csak én néztem meg, mint ahogy utólag kiderült. <gül> és végül nem is beszéltünk róla, de azt a, azt a három órát én nem kapom vissza az életemből, és nagyon, nagyon sajnálom miatt, mert nem, nem sikerült ez a film egyszerűen. A nullaka, nulla karakter fejlődés, ilyen iszonyatosan hatalmas mm. ilyen, Gepek vagy ilyen, ilyen hiányoságok vannak a filmbe, meg tényleg, amikor ilyen olcsó csavarok, hogy, hogy így, vagy ilyen, meg, ilyen sokkoló rész a végén, és utána gyakorlatilag az a point, hogy max kívánjuk, vagy spoiler, nem tudom, amikor, vagy, vagy nem tudom, mennyire emlékszel a film, hogy visszatek. Mikor kiderül, hogy mégse meg mindenkinem, és visszatekerik a, a, a filmet 5 perccel, emlékszem, és, és így, és utána újra kezdünk el, csak máshogy. De rendesen mondjam, legyen egy visszatekerés, hogy mégsem ez történt. Mm -hmm. És így emlékszem, hogy a mozitra mindenki így lát, le, lehetett látni, hogy így összenéznek az emberek, hogy mi a faszom, mi volt ez. A harmadik film a bűnészakája volt az első, és nagyon nem tetszett az a film. Az ötlet jó volt, de nekem nagyon nem jött át semmi belőle, szóval így. Bűnéjszakájából csak a másodikat láttam, és azt mondják, hogy az a, az összes közül a legjobb, tehát hogy még az elsőt csak kell megnézni, csak a, a másodikat. Mm -hmm. Igen, az anörje, meg a választásom az, ami, meg ugye ez a, ez a harmadik volt, azt hiszem, az a választásom, hogy mondtak, én nem lettem rossz, mm. de az első azt tényleg nekem nem, nem fűzte be hozzáfűzött reményeket, és én nem is próbálkoztam a többivel. Úgyhogy az az utolsó, film, amit láttam moziba, három-négy éve, vagy három, nem tudom, ány éve. úgyhogy éve. Mm. Ja. De ez a lala tetszett, úgyhogy. Jó, örülök neki. Mm. Akkor ezt a mind a lala mind a mindenkit ajánljuk nagyon. Igen. Igazából végül mindenki, az mennyi 25 perc talán. Uh, igen, körülbelül. Uh -huh. 20 volt ilyen 20 pár. Uh -huh. uh, igen, kereke 25 perc, igen. 24 perc, 58 uh -huh. másodperccel. Ami fannak volt Youtube-on verzió. Sajnos Bozi nem tudok ajánlani, mert a, a, ami élményeim nagyon nem voltak inkább vagy? Vagyis vagy át, ilyen negatív élményekkel gazdagodtam mostanában bele, hogy készüljük ugye a... Mondd el nyugodtan. Igen, követ... nyugodtan. Az, azokat szeretem át... a legjobban amúgy. Ne, ne, ne, nem akarok azért előre szólni. Volt... Ja. Aha. Igen, ez a titkos projektünk. Oh. Igen, de a, a, a kapcsán így két filmet <gül> oké, okay, okay, most már eszembe jutott, jutott én is. Jó, Igen. Az... Ja. Viszont, hogyha már horrorokat emlegettünk, akkor szerintem beszéljük ki a Resident Evil hetedik részét, amit Ranton végigjátszott, én viszont a, hát a paráztatás miatt én gyakorlatilag így három órát raktam bele. Nálam van egy olyan, hogy én horrorfilmeket simán meg tudok nézni, viszont horrorjátékoknál vannak azért olyanok, hogy több beszorok tőle, és nem alig tudok vele játszani. A Resident Evil 7 ilyen és az a helyzet, hogy én annyira a Resident Evil sorozatban nem vagyok otthon, hogy ki tudjam azt jelenteni, hogy, hogy ez mennyire, mennyire másabb, mint a, a régi játékok. Tehát azt mondom, hogy a first person lett a régi harmadik nézetes játékok helyett, meg a történetvezetése is biztos másabb, de renton ez jobban élt, és uh, inkább a te véleményedről lennék kíváncsi. A Rezi hétről, ugye, nagy valamit azt lehet elmondani, hogy méltó képen lett reboot a sorozat, és újra visszatalált így ar arra az útra, ahol egy rezidentívő játéknak úgy lennie kéne, tehát nyugodtan fölírható a, az első, második és a negyedik rész után, sőt, nekem mondhatni a dobogóra is föl, fölcsúszott minőségben. Tehát jó friss az élmény, de... Viszont kijelentetem, hogy, hogy, hogy simán benne van a top 3 rezidentívő játékok között. Hát hangulatában teljesen visszahozta azt, a, ami miatt szeretjük, szeretjük ezt a szériát, tehát a, a kihalt épületekkel, menzsönökkel, a, tehát ez, ez a B-körház, ez teljesen visszaadja azt a azt a hangulatot, mint mondjuk az első résznek a kúriája. Nekem egy olyan ö, kritikám lenne a héttel kapcsolatban, hogy belenéztem, hogy ö, ugye ez a bújkálás szerintem egy az egyben a, az alien a, az elején, hogy a, a, az őrült apuka elől kell bújkálni. Viszont az alien amikor a xenomor felől bújkálsz, akkor több olyan pont van, ahol el tudsz bújni és jobb esetben nem vesz, nem vesz észre. Viszont a vacsora, vacsora jelenet után annyira le van korlátozva a szobák száma még, hogy én egyszer nem tudok normálisan elbújni a, a hapsérről. És ez egy kicsit idegesítő, hogy mindig megtalált. Hát én olyan béna voltam mert hogy régtig megtalált, és uh, szétvelt a, nem is tudom mivel, lapáttal azt hiszem. Igen, az a bújkálás az át, nem mondom azt, hogy bele van erőltetlen, csak ilyen pár-pár helyen kell ügyfetelezően mm. használni, de azért, amikor már van fegyvered, meg elég nagy fegyver arzenálod, akkor már nem, nem vagy, tehát egyáltalán nem kell benne bújkálni. Pont, pont az a bevezető rész ott a, a, a vacsora után az, mm. ami olyan, hogy ott, ott, ott, ott tényleg ott még ki vagy, vagy szolgáltatva, igen. A... Mm. A, a, a, a, a családnak. Na, közben itt uh, összeszedtem a gondolataimat. Na, tehát nekem a játék lőtt, nekem ilyen óriási dilemma volt, hogy nekem van PSVR is, meg PS4 is, hogy, és hogy al alapesetben, hogy melyikkel álljak neki, hogy uh, vr engel, egy kicsit butítottabb grafikával, viszont így maga az élmény az sokkal sokkolóbb, és, és sokkal autentikusabb vagy pedig inkább a 4K mellett tegyem le a mert minőség, tehát at mert egymás felé raktam a kettőt, és minőségileg ég és föld a, a, a, a történet inkább a 4K javára. Viszont hmm. a hangulatban úgy, úgy, úgy nagyon adta a VR is. Tehát, de téged ez nem készít ki idegileg, hogy, hogy VR-ban játszol egy óról játékot? Tehát én, nem, én egyszerűen nem mennék vele játszani. Hát elég sokkal sokkoló, meg nagyon sokat iztegetett, csak nem tudom, valahogy még ez a, ez a sony -nak a VR-ja, ez még annyira egyszerűen nem szép, tehát olyan, mint egy sdt n kellene játszani egy, egy HD játékkal. Tehát olyan szinten, vagy inkább ahhoz hasonlítanám, hogy be, beülsz egy IMAX moziba és uh, ott megkapod ezt az IMAX élményt, viszont, viszont ha, a fel, olyan a felbontás, mint mintha egy, egy SD filmet néznél 3D-ben, vagy IMAX-ben. Uh -huh. Tehát uh, nekem ez így nagyon, nagyon megölte, és jelent. Tehát ahogy mész, itt kásás a kép, a háttér, nem élesek a szövegek, tehát nekem ez sokkal jobban ölte a a hangulatot, mint, mint amennyire javította az, hogy, hogy benne vagyok kvázi a játékban, meg, meg benne, ott vagyok a, a helyszíneken. Úgyhogy én a, egy ilyen jó két óra után le, ki is vettem, mert megláttam, hogy hogy néz ki ez, azért négy kár, én mondom, atya isten, tehát nekem ez kár le, de nem, nem, nem teljes pompájában élvezze játszani aztán majd adok, még, még, még, még VR-ral nem vittem végig teljesen. Utólag egy kicsit bánom, hogy tehát azokat a... Tehát később vannak olyan részek, ahol úgy belegondoltam, hogy úristen, ez az vr biztos, hogy összeszartam volna magam. Uh -huh. Úgyhogy ezektől az élményektől úgy elesett, mert így TV játszva félelmetes volt persze, de nyilván teljesen összehasonlíthatatlan az élmény, hogy egyik pillanatra, a másikra így a... a tényleg az arcodba ugrik valaki, mint az, hogy pár méter távolságban a tévén látod ugyanezt. De összességében jó lett a, a, a VR port, sokan megvannak vele elég tehát a, még a demónál volt egy olyan, hogy amikor így forgattad a kamerát, akkor csak ilyen szakaszosan tudtál ford, forgolódni, olyan, mint hogyha ö, ilyen hatalmas framerate drop lett volna, de az Utána, hát, utána lehetett olvasni, hogy az, meg a beállításoknál megnéztem, is ki lehet kapcsolni. Tehát az inkább csak arra volt, hogy, a, hogy akik így nagyon rosszul lennének a játéktól, hogy, a, hogy azok ezt bekapcsolják, és akkor nem olyan zavaró az, hogy, hogy folyamatosan mozog a képernyő. Én laptopon kikapcsoltam például, engem, engem kifejezetten zavart. De ugye én nem VR-ba se próbáltam, hanem alapból laptopon játszottam, és én hopp, szerettem így, hogy stabilabban áll a, a kamera. A laptopon is uh, így, így ugrált a kép, amikor fordult fel. Igen, el. hát tudod, ha. ilyen, ilyen kézikamerás feelingje van, és engem egyszerűen én látásomat így nagyon zavarta a dolog, tehát nekem ezt ki kellett kapcsolni. Aha. Ja, ja, nem, akkor ez, ez valami másik effekt, effekt lehet, mm. vagy ez valami pusz effekt, hanem itt most konkrétan mm. a, a, a VR-nak a megoldására gondolok, hogy amikor elfordítod a fejedet, akkor, akkor olyan, mintha hogyha egyből egy ilyen 30 fokkal arrébb néznél, tehát hogy átugrik a kép, mm. Mint tanul mint mondjuk a, a, a, a szájbériába vagy bármelyik ilyen point amikor így, így no, kép képernyőről képernyőre mentél, és, és kb. úgy jeleníti, jeleníti meg itt is a, a mozgást. A rezét, de elszállítást ki lehetett kapcsolni, és akkor, jó, akkor megy a folyamatos kép. Még ott, még a a is lehetett. Volt van egy ilyen smooth trigger, amin így be lehet állítani, hogy akkor mennyire uh -huh. legyen folyamatos a mozgás, hogyha esetleg rosszul van tőle valaki. És objektíven hány pontra értékelnéd? Valami évente, hogyha egy 10 pontos és 4-5-9 pontos játékbe figyel, de ez, ez most abszolút kiérdemelte. Tehát te én... 10 pont? Nem, hát 10 pontot nem, nem. Azért nem adnék. Hmm. Tehát megvoltak a hiányosságai. Tehát a, tehát lehetett volna ezt még hova fokozni, majd talán a következő részben. De ugye pár év ki kiadjás után, már ment úgy értem, hogy a minőségi rezident játékok elmaradása az, az most így, így helyre rázódott. A, a legelső kijött trailer, meg a demo után én nem nagyon néztem belőle semmit, tehát én minden spoilertől igyekeztem mm -hmm. távol tartani magam. Úgyhogy nekem, nekem így teljesen pozitív csalódás volt az, hogy visszatért a tárgy hasz, a használat. Olyan klasszikus elemek köszöntek vissza, hogy csak, csak lestem így. Tehát a, nem csak a hely, helyszínek meg a, a az atmoszféra, hanem a, a visszatértek a logikai fejtők. Nem, nem kell bonyolult dolgokra gondolni, de, de azért ezek mindig is fontos elemei voltak a régi részeknek, és ez a negyediktől ezek teljesen hiányoló voltak, úgyhogy most ezek is visszajöttek, nagyon magas a fanszervíz. Nagyon magas a a fanszerviznek a mértéket tehát nagyon viszont, hogy az csak kis van a korábbiakra. Uh -huh. Tehát a kis, a, a, még a történetre is vannak utalások, amiket egy-egy ilyen bejegyzésből el lehet kapni, de hogy konkrét fejtől visszaköszön, akkor a, a, a társasztállatot is teljesen ö, u, ugyanúgy van az inventory kevés helyel spórolni kell, lőszerrel spórolni kell, kevés lőszer van. Ö, a, a gyógyító, gyógyítókkal is csígyán kell bánni, visszajött a láda, hogy pakolgathatod a tárgyakat e, egyik helyről a másikra. Tehát így, így, minden olyan elem, ami miatt régen szerettünk egy rezidentívből játszani, az, az most így visszakaptad Igen, a belső nézetből, de, de ez, ez meg a korral való fejlődés. Kisikailag pedig, pedig egyszerűen csodálatos tehát, e, lemászik a képe. Ezt, ezt, ezt én nem, nem élem mert euh, <gül> tehát az én laptopom már elég régi, de az mindenképpen dicséretet egy PC szempontból, hogy, hogy nagyon le lehet skálázni a játékot, tehát gyakorlatilag egy, egy kenyérpirító elfut, és uh, manapság ez nagyon ritka dolog, tehát a Witcher 3 például nem lehet nagyon jól le skálázni. Emlékszem, hogy a, az első Watch Dogs sem volt ilyen tehát, hogyha nem volt egy erős gépet, akkor esélyet sem volt játszani vele. És a, ezt képest a Resident Evil olyan szinten le lehet, mm. lehet úgymond butítani, hogy 5-6 éves gépeken simán elfut még. Legalábbis annyira én meg tudom állapítani. Hát az gondolom, sok kompromisszummal járt. Persze, abszolút. De hát én például én vagyok az az ember, aki a vicsorálmat is, végigjátszottak úgy, hogy egy külön programot leszettem hozzá, mivel le lehet utítani a, a grafikáját. <hül> és nyilván undorítva nézett ki a játék, de, de legalább tudtam vele játszani. Még a Rise of the Tomb Raider volt ilyen, hogy, hogy a szintén nagyon le lehetett skálázni, és a szintén elfutott uh, gyengébb is. De ezek, az, ezek annyira eye játékok, hogy ezeket vétek le, lebutítóják. Tehát ez pont az, pont az a lényegük, hogy ezek a, a blockbuster játékok. Jó, nem, nem a vicserlemények, a, a, a Hát a Rise of az nem is nézett ki olyan szarul. Azt kell, hogy mondjam, az, az egy egész elviselhetően nézett ki, hogyha még akkor is, hogyha lebutítottad. Abba, abba nem látszott annyira durván az, hogy nem egy, például nem egy PS4 játszol vele. Az megint más dolog, hogy nekem hatalmas nagy csalódás volt ez a, ez a rész, tehát én a, a reboot Tomb raider azt nagyon szeretem, de ez képest a Rise of Tomb raider, az nekem nem, nem jött be. Igen. hát egy copy-paste volt, áteptek az másik helyszínre. Hát igen, igen, egy az copy volt, és a, és a az egy szerettenet volt. Tehát... Az ágoda már nem is nagyon hogy... emlékszem, mi volt ennek a kettőnek a sztoriára. Ez egy nagyon jó dolog, hogy elfelejtetted, mert nagyon rossz volt. Én Benyótól szeretném volna kérdezni, hogy kaptunk elméletek egy levelet, egy nagyon Igen. érdekes témával. Igazából ez a rendes Facebook oldalamra jött a Benyobolyra, vagy a vulkán Cáper, hogy ismerik, de igazából úgy uh, lett vége az egész ilyen rövid beszélgetésnek, hogy akár a podcastben is felvehetnénk föl, uh, ezt a témát, és uh, még is miért is nem, úgyhogy be is olvasom. Nem tudom, hogyan mondhatom ki a nevét, legyen csak Tomi. Szóval ő az, hogy egy YouTube-os felvetette azt, hogy a Nintendónak már csak játékokat kéne gyártania a többiek konzoljár és befejezni a konzol konzolháborút, ahogy annak idején azt a Sega tette. Ti mit gondoltuk, kerre ez egy javas felvetés, hogy a Nintendónak még bőven van létjogosultsága a konzol háborúban. De gondolom ez kapcsolódik az új Switch megjelenéshez, is, ami... Ami, ami lassan megérkezik, nem? Tehát ilyen, ilyen pár hónapon belül ki kell jönni, ilyen március vagy hogy volt, nem tudom Egy, ho, egy hónap van már a kezünkből bőve. Ja, az ha A, a, minden harmadik, minden a... Ha harmadik eljön talán. Igen, szóval... És akkor mi lesz rá most a premier játék, az Elda, meg a tehénfejős cucc? Az az az, eldával azért odafogja ki el Meg nagyon sok túl felárazott uh, Nintendo címtől, a online storeból. Az, ja, igen, a igen. A... igen, igen, mert meg, portok. <té> <Bár>? <té> <té> és a Skyrim-et elkészítik? Premiere-re vagy sem? Nem, nem, az, valamikor ősszel fog jönni. Hát, de de el, most de most de az ez, ez, ez az eldás megjelenés, ez Skyrim olyan, mintha a PS4-et a vichy jelent volna, meg még nyitó szerintem senki nem dölt volna a karjába, vagy ez így történt volna. Persze. Hát az elég jó kinéző játék van, Nekem érdekesnek tűnt legalábbis. Ez a dura, hogy Sony konzolokra az volt az első Witcher cím, tehát volt egy kicsi lemaradás, a <gül> Az első witcher ezt például Xbox 360-ra ki akarták volna hozni, más grafikai motorral, de nem, nem sikerült. És hogyha jól emlékszem, akkor már Witcher 2-t is le kellett butítani, hogy a <kül> 360-on elfusson. De... Valamból valami hát, tuningbolt verzió jött hát, ki, nem az a e -E Enchanted Edition, vagy, vagy az csak A PC-re PC jött ki. Nem csak tartalmi hanem grafikailag de én úgy tudom, hogy ez, tehát ez konzolra is megjelent? Hát most elbizonytalanított Szerintem az PC-re meg, és az alapverziója ennek meg ra De nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy, lehet, hogy most egy hatalmas nagyot tévedek. De hogyha nézeljen összehasonlító videókat, azért hát 360-on eléggé másképp néz ki a játék. De a Witcher 2 az a játék, ami 2011-ben jelent meg, és hogyha Ultrán akarod játszani, akkor ez még mindig egy... tehát eléggé meg egy a, a számítógépet. Ugye a Witcher 3-ról meg nem is beszélve. Viszont a, a Nintendo-ra térve így igazából nekem Nincs hatalmas nagy rálátásom a dologra, talán jobban otthon van egy szega, meg Nintendo környékén. Hát annyira én se. Én, én igazából a Nintendo konzolokkal így gyakorlatilag, és ne, óta nem nagyon találkoztam, szóval én teljesen kimaradtam ezekből a dolgokból, de nekem a Switch egy olyan konzolnak tűnik, amire azt mondom, hogy van benne potenciál, hogy ki tudják használni, csak ez, uh, szerintem a legtöbb cégnél ez most nem nagyon sikerül, hogy ha eldöntenek valamit, hogy igen, akkor maradjunk ennél a dizájnál, maradjunk ennél a fejlesztésnél, hogy, uh, vagy maradjunk ennél a géptípusnál, és akkor... Uh, legyen rá annyi játék, legyen rá annyi cím, legyen rá annyi érdekesség, hogy fel, fel tudjuk tartani az érdeklődést, vagy ö, jaj, nem szorul mondtam, hogy ö, tehát képesek legyünk fenntartani az érdeklődést 20 ideig. Tehát ugye a vita is gyakorlatilag befutott ezzel a, az egésszer, nagyon kevés játék jött ki rá. A movie szerintem egy bukó volt, az Xbox azt szerintem hagyjuk, mert az gyakorlatilag Magyarország kivételével nagyon kevés ország van, ahol gyakorlatilag jobban megvetette volna a lábát. Ugye a Vu, a szintén bukott, szóval még ebből bármi lehet. Hát nem akarok visszmaradálkodni, de szerintem a, a, a VR is, is ezen a szinten lesz idővel, tehát a, a PSVR is kijött ezzel a 5-6 játékkal a premierkor, és azóta semmi nincsen. Tehát uh, nincsenek bejelentések, uh, sóra jönnek ki az ilyen zé kategóriás, no-name amiket Kár megvenni, meg kár beleölni a pénzt, úgyhogy az, az is teljesen kiaknázatlanul. Igen, haver. a A kommentre visszatérve, igazából a Nintendo-val kapcsolatban, már nem is beszéltünk konzolháborúról, és a, az utolsó konzol, ami itt tartotta az ütemet, az a, a GameCube volt. Hát meg a, Tehát a V-től igazából igen. a GameCube volt az, ami tartotta. Ne felejtjük, hogy a Wii megnyerte akkor a konzolháborút, hiába volt néha lemaradva. Szóval a Nintendo-nál mindig ez a két élő fejver, hogy igen, igen, lehet, hogy vagyunk maradva, igen, igen, már mindenki CD-re váltott, de még maradunk még mindig a közettáknál, ugye mint a Nintendo 64 esetében, ezért mégis tudták mindig tartani a van valamivel. De ez most megtört a Switch a Nintendo Wii U-val, szerintem, hogy ott le is voltak maradva, és nem is tudtak annyi újdonságot hozni, és gyakorlatilag rekord, idő alatt bedől gyakorlatilag az egész konzol, hiába jött pár érdekes játék. És ugye most is itt a Nintendo Switch, ugye most bejelentették rá ugye a Legend of Zelda: a Breath of the Wild-ot, uh, Splatoon 2, lesz az Arms Switch, ami valami, gondolom, ilyen, ilyen, ilyen casual, valami kis aranyosság lesz, meg a Mario Kart 8 Deluxe Switch, de ez is egy ilyen update. Meg, meg a van Vanilla Skyrim modok nélkül. <gül> szóval így, így nem tudom, hogy... Tehát 110 El... forintot megér egy, egy. Tehát nyitásként semmiképp sem vennék switch-et, 110 azért sok egy konzolért, nem tudom. Akkor már egy PSD-be fektetnék egy ilyen pénzért. Égondolom, nekem a Nintendo az mindig ilyen másodlagos konzol volt. Tehát a, a, mindig a generációt elkezdtem valamivel, és akkor, amikor már így összejött annyi játéka, a Nintendónak a saját is konzoljára, akkor, akkor megvettem olcsón és, és bepótoltam azokat a címeket, amiket De cíle, be, belegondoltatok már abba, hogy a 90-es évek óta a Nintendo már valószínűleg több konzolt baszott el, mint a Sega. Tehát a Sega-nak a, a nagyon durva bukásai volt, ugye ez a Mega Drive-ra, az a rászerelető, igen. meg a CD, meg a 32, az igen. Aztán volt a, a Saturn, a Saturn a nem szintén bukás volt. Hát a Lynx az... Hát végül nem bukó, vagy bukó volt, de annyira, az, annyira nem volt szar, csak Gameboy volt. A Lynx az nem Atari? Az Atari Lynx nem? De bocs, fiam, hogy az Atari Lynx volt. Akkor mi volt ez a Sega handheld konzol, Gear, nem? Nem? Game, Game Gear, nem? Game Gear, tényleg. Game Gear, igen, igen, az, az, az volt akkor. Meg a, a Dreamcast-nak az eladásait, azt nem tudom, de az, az egy kultikus konzol lett végül is. Igen az azt eléggé szerették az emberek. Ezt képest a Nintendo, ugye volt a Virtual Boy, amit nem is említsük meg, ez rettenetes volt. A Nintendo 64-e szerintem az volt a gász, hogy tehát ez a kazettás ötlet, amikor a tehát kazettákra nem lehet olyan adatmennyiséget rápakolni, mint a, a CD-kre. És ugye kijött például a Resident Evil 2 port, amiben, hogyha jól emlékszem, egy átvezetők nem is nagyon voltak, meg talán beszéd nagyon volt benne. Egy egybe -egy -egy portolták, a 64 megára rárakták, vagy, vagy de lehet, hogy a, de a volt. a, a az volt es volt. De az átvezetőket is átrakták a, a Playstation-os verzió? A ő, úgy tudom, persze, hát azzal teljesen játék. Mm. Volt egy nagy csodák a, a Nintendo 64-en, szóval ott abban a kis z a... azért tudtak olyan adatot fölpakolni, hogy így... De, van de már a... azt, azt is úgy tudták kihozni, hogy ilyen, ilyen grafikus gyorsítót kellett belerakni a, mit tudom én, a Perfect Dark, ami ilyen, az is ilyen kultikus konzolos FPS, de. az is már csak úgy tudott futni, hogy grafikai gyorsítót kellett a Nintendo 64-be rakni. Ja, volt az a, az a az Perfect a piros... Az aljára Igen, kell. Igen, Expansion Pack. Ja, ami Rumble Pack. Perfect Direct, már akkor jött ki, amikor talán már a PS2-s kijött, is. ugye PS2-re már olyan címeket írtak át, hogy mit tudom én, Half-Life. Hát végülis a volt, adhagyni is se fogyott olyan jól, és akkor ugye volt a Gamecube, Gamecube hát az is szegélyen. meg a Wii U. Mm. Hát a Wii volt a nagy siker, meg ugye helyen-helyen gyakorlatilag minden. Uh -huh. Hát, hát persze, hentel, ott, ott folyamatosan. Tehát a, a, a Game, Game Boy óta így nincs nagyon konkurenciája <gül> a, a <gül> Nintendo-nak. Viszont az asztali gépe, vagy asztali, hát ilyen ö, rendes tv és konzoloknál viszont tényleg nem volt annyira sikerült. Bár mondom, az, hogy néha voltak ötleteik, ugye az -hát, N64-nél is, ugye az, hogy maradtak a kazettánál, ugye az volt az elemű, hogy persze nem voltak szépek a... a, a a textúrák, meg kevés adat fért le, viszont gyakorlatilag nem volt töltési idő a játéknál. Mert ugye kazettáról olvasta de nem kellett CD-ről. Tehát mire betöltött neked PlayStation 1-en, egy Tekken 3-adigra, te végigjelzheted a Donkey Kong country szóval. Uh, ja, a Gamecube-on is volt egy két aranyos cím, ott tényleg az, hogy most, hogy átváltottak a CD-re, de, de nem az a CD, amit mindenki használ, meg DVD, meg lemez, hanem, hanem legyen egyéni Nintendo, és az, is úgy bebuktak, mint a szemét, tehát egy, hogy mint a, a sony az UMD, hogy az is így minek? Miért? Kinek az ötlete volt ez? És miért nem rupták ki utána az az embert? Hát, hát, én hát. Mondjuk ezt a Nintendo B-pot, hogy becsülöm, hogy mindig próbált újítani. Igen. Be, igen, behozott valami újdonságot, még hogyha picit ilyen kezdetleges módon is, amit, amit általában mindig később a konkurencia az, az lemásolta és lelopta, <haz> életesítette. Hát ugye a V-nél ugye a mozgásérzékelés, A, mozgás érzékelés, mozgás érzékelés, a rézbés, jött a sinnek, az jött a Move, ami kell. Igen, az adalókor még az N64-nél, azon volt először. Jó, mondjuk az N64 kontroller, az egy, az egy nagy, nagy, nagy, nagy félrecsúszás volt, de, de annalokkal az mégis. Azon volt el, először. Tehát... Az N64-nek a kontroller az nem is el a kezedbe gyakorlatilag, tehát ez egy ilyen, ilyen össze-vissza kell nyomogatni, egy csápok kellene tehát hozzá. Egy, egy tripodoknak valaki ahogy egy ismerős mondta, azt nem fehér találták ki azt a kontrolleret. De érted? az, hogy az analógkor az középen volt lent, nem? Igen. Tehát ilyen három fogóckodója volt a, a konzol. Hát analóggal akartál, akkor át kellett fogni, el a középső. Hmm kiálló részére, vagy a középső fogójára, és akkor ilyen fél fogtad a kontrollert. Pont a kontroll miatt ugye legendás színek a Golden Eye, meg a Perfect Dark, de lehet, hogy ezek régen legendás színek voltak, de már nem lehet irányítani őket lényegében. Tehát ez, a, ez az idegbeteg rángatózás, ami így összehozol, hogy legalább eltalálja egy ellenséget, és akkor tudod, van ez az automatikus rásegítés, hogy egy, a tehát ez például PC-n teljesen elképzelhetetlen dolog. Hát én már a, PS a PS2-nek én, gyakorlatilag az összes Sony konzol, akik imádom a, a D-padját, az onolókkal karját, tehát én hatalmas Sony-kontroller rajongó vagyok, szerintem egyik legjobb joystickot t valahogy mm. csináltak. És múltkor próbálkoztam PS2-n a killer seven nel amit én végig simán végigjátszottam, hogy basszás a második pályák nem tudtam eljutni, mert nem tudtam eltalálni az ellenségeket. Tehát annyira, nem tudom, a kontrolleres és FPS valahogy így, így, nem tudom. A, amit nem tudom néztetek el, vagy láttatok hogy a Nintendo Swist-nek a kontroller ez a két kis túl, amit a kezedbe veszel, az iszonyatosan kicsi. Tehát az, nem is értem, hogy mint egy... Nem, tényleg nem tudom mihez hasonlítani, de nagyon apró és elég törékenyen néz ki, és a dépod is elég gagyin néz ki nekem. Nem, nem, nem, Gagyinak tűnik, nem tudom, hogy mi lesz belőle. Hogy ezt össze, -össze fog elgetni, és mondjuk nem fog kikopni, amiben belecsatlakoztatod, vagy, vagy ez csak az én film, ami nem kellett. Vagy, vagy majd jobb. Ezt a múltkori adásban most megtárgyaltuk, <gül> ja, én és én. Uh, legit igazad van, tehát abszolút. ugye az a skyrim en lamentáltam, hogy tehát van a Vanilla Skyrim, ami ma már elég rosszul a viszont pc n sőt, most már PS4-en meg xbox on is ott vannak a modok. Igen. Tehát szét lehet modolni a játékot, teljesen meg lehet változtatni. Gyönyörű grafikát lehet alárokni, az NPC-knek a viselkedését meg tudod változtatni. Most vajon a Switch-re elérhetők lesznek Skyrim modok? Mert a, a Skyrim-et 2011 óta a modolási közösség tartja évetben. Hát ez te, teljesen lényegtelen, szerintem egy a a adásokat eladásokat tekintve vagy, vagy így, így, fel, így hát, nem, nem, nem, nem nagyon számot tevő, hogy most a Skyrim az milyen állapotban fog megjelenni, tehát itt most ezzel az volt a célja a Nintendónak, hogy jöjjön valami, valami játék a nyugati, a amerikaiak számára, tehát mivel az amerikaiak Skyrimmel, akkor fölkeresik a Betesdát, akkor a portoljátok már a Nintendo-ra, vagy Gyugatra is be tudjuk tölni vele. Ugyanezért jön majd rá a FIFA, jön az NBA, valahogy meg kell yeah. célozni. Tehát tanul, tanul a Nintendo a hibáiból, eddig mindig nagyon japán volt, nagyon japán piacra pozícionált most, szarulkó Tehát a Wii U is azért bukott meg, mert rossz volt a, a, a legelején a beindító launch marketing, és egyszerűen nem volt egyértelmű, hogy az mi akar lenni. Mindenki... Mindenki azt itt, hogy a V-hez egy kiegészítő kontroller az a tablet, tehát nem mutatták magát a konzolt. Úgyhogy ezeket én gondolom jegyzetelték, aztán kidolgozták a megfelelő stratégiát, hogy, hogy hogyan lehet minél hatékonyabban bevezetni egy konzolt. És ehhez az kell, hogy. hogy Bekurvuljanak és kiadjanak egy Skyrim-et, akkor, akkor kiadnak egy Skyrim-et. Illetve a tempodat támasztja alá az is, hogy elég a Regio kódot a Nintendo először. Igen, igen, hát nem véletlenül. Talán. Igen, ez benne muszáj volt. Azt el tudtátok volna képzelni pár éve, hogy mobilokra adjanak kijátékot. Nem. Ha nem, én sem. Nem. Egyszerűen annyira uralják a piacot, hogy Sose éreztem volna a Nintendo helyébe azt, hogy igen, nekünk meg kell hódítani a Casual Mobile Gaming piacot, Kidobtak két játékot, és meghódították vele. És így. És szerintem ezen ők is meglepődtek Japánból, szerintem, hogy az ők se számítottak, hogy a Pokémon hát... Gómban, a Super Mario rán az akkora nagy lesz, hogy így. Hát, Amikor fő volt a... a Pokémon Go, nem, te nem tudtál hova mozdulni a Pokémon Go-tól. Jöttek, még, még itthon is jöttek ki magyar nyelvű könyvek a játékok kapcsolatban mindent. Tehát az, az, az, az egy akkora hype lett, mint annak az anime volt annak az RT klubban, a kölyök tehát így, így, így sok. Tehát fogadni, hogy azt a Nintendo is elengedte azt a story és így az egészet. Tehát, de a Diantic bejelentkezett, hogy na, akkor volt ez a régi játékunk, ami bejön. Argumented Reality-val kellett valami állapot. Tehát val egy ötletük ötlet, ők különben, hogyha csináldák nektek egy Pokémon jártékot aztán. a itt van, vigyétek. És akkor kérte a Nintendo, hogy nem tudom, a százalék részesedést, és milyen tics, meg vitte az egészet. Tehát, és, és, és, nem, ja, valóban a Nintendo sem gondolta komolyan, hogy ez ekkora, ekkora kiúrás lesz. Viszont, hm. viszont ebből is jó a, a switch a pozícionálása, mert uh, ott van egy hatalmas handheld-felelő -hand piac, tehát Japánban szinte az asztali Nintendo konzolot nagyon régóta nem vesznek csak a handheld és, és most a Switch-el meg azon, hogy ott a, a handheld-piac eladják nekik az asztali konzoljukat is, mert a lehet a is használni. Igen, ez is igaz. Ugye a Pokémon-gól sikerült újra megmozgatni a gamereket a Wii után, Úgyhogy ez is lehet egy ilyen, hogy akkor menj ki a levegőre, és akkor játsz a hamarokkal a kosárlabdát a kosárlabda pályán, szóval... Miért nem? É, igen. Egy játékot kell fejleszteni, nem kell a Super Smash Brosból le legyártani az asztali verziót, meg a handheld portot, mint a ja. Wii és a 3DS esetében volt, hanem egy, egy, egy konzolra lefejlesztik, kihozzák belőle a maximumot és... Jó, nem, nem lesz egy BS4 szintű erőgép, de... Rá. a Nintendo játékokkal, az utóbbi tíz évben úgyse azért játszottunk már, hogy technikailag mekkor mennyire csúcs kategóriát. Ja, viszont pont emiatt is félek, hogy, hogy ugye az, hogy kevés a cím, jó, most nagyon sok mindent bejelentettek, és egy, egy máshelyemen belül azért lesz egy tisztességes library, azt azért így én megnéztem, de a Nintendo-nak azért én sok tapasztalat ilyen ultra brutális technikai felszereltséggel, játékot fejleszteni, meg, meg, meg ilyen technikai hátterű gépet ö, kihasználni, hogy mennyire dobhatja meg a fejlesztési időszakot ez a tapasztalatlanság, ha lehet így mondani. Én, én ezen hát gondolkoztam mindig, hogy nagyon szépek a Nintendo játékok, meg minden, de azért most azért van az új hardware, hogy kihasználják, és az nyilván meg fogja dobni a fejlesztési időt. És ugye az volt a régen a jó Nintendo játékok hogy gyorsan jöttek ki a címek, de most ez, ez valószínűleg nem lesz így. Ja, de hát biztos így. lassulni fog. De ja. a, a, a, azt néz, azt értelek, hogy a japán az. az jóval lassabban dolgozik, mint, a, mint az amerikai. Tehát Ez csak a nintendo de a, a ps 4 is megnézed, amik kijönnek, japán fejlesztésű játékok grafikailag mindig el vannak maradva a, a nyugatiakhoz képest. Tehát a legtöbb esetben például azt is csinálják, hogy inkább akkor fölkérik az amerikai fejlesztő stúdiót, és velük együtt dolgozva. próbálják is volt egy időszak, amikor ezt csinálták. Lásd a Devil, Devil May vagy. Ja. Vagy, a, vagy ha jól tudok, akkor most a Scale Band is, amit lelőttek vára ott, ott is, a ja. -e stúdió is besegített, a Microsoft stúdió. Na mindegy, tehát a japán játékfejlesztés az, az ilyen nyugdbenyelős voltál, vagy tudok, most hál' Isten, hogy föllendülőben lesz talán, akkor lesz apparátus is, hogy gyorsabban Jó. fejleszték a játékokat. Tehát, ha, ha ugyanazt fogják csinálni a Nintendo-nál, mint az EU-nál, hogy fél évente jön ki rá egy játék, például a vs 4 meg az Xbox-ára kijön hetente öt játék, akkor, akkor úgy nehéz lesz versenyt tartani, vagy hétés tartani. De akkor a kérdéshez visszatérhetlek, hogy van -e akkor a Nintendo-nak létjogosultsága a konzol a piacon, egy PS4, mely egy X-1 mellett? Van. Hát, legyen igazából, tehát van. Szerintem tehát is. Nekem nem, nem gáz ez, hogy ők más vonalat képviselnek, majd eldől, hogy a, a Switch az vajon lesz-e olyan sikeres, mint a Wii, vagy pedig az is egy tévút. Yeah. Hát én én megelőlegezem a bizalmat és, és. most először fogok premier-korni Nintendo gépet, mert... Wow! az oh. hát, oh. én... hát, jó, Zéada az is, az nehéz ellenállni neki főleg, úgyhogy már nagyon rég volt a nagy Zelda játék. Tehát utoljára a Skywars Sky World volt még víre. Tehát a, a Wii, Wii utazt teljesen ki is hagyta az elda, Jó, kiadták a Twilight Princess-t, a midwaker felhúzat felhúzott verziója, de önálló elda játék nem nagyon volt az a mu musú mu musú verziót leszámítva az a Hero Warriors volt. De ez hát az a mégse Zelda játék. Ja, hát én, én, én, én tűkönülve várom. Egy, nekem az is, ha, is tetszik, ha, ha... hogy most viccen kívül a most lehet ezért hülyének néznek, mert nem tudom, de hogy a Nintendo konzolok mindig azok, hogy ránézel, és az, amit nagyon el tudsz vonatkoztatni a, a, a PS-től, vagy a Sony-tól, meg a Microsoft-tól. Tehát nyilván nem lehet összetéveszett, összekeverni egy PlayStation 4-et egy Xbox vannal de látod, hogy nagyjából ugyanazt a réteget fedik le, designból, is nagyon hasonlóak. Szóval én azt mondom, hogy azért is megéri a Nintendonak piacra lenni, hogy az tényleg egy, mindig egy ilyen, az egy örök alternatíva marad, ami az ilyen Sony-Microsoft vonalatóan nagyon el fog jutni. Igen, hát dizájnban mindig, Pe -pe -pe persze. Ja. Hát meg Há is felfogásban is, igen. Igen, és én nem mondom haj, hajrá Nintendo. Ja. És a legfontosabb kérdés, Renton, melyiket veszed meg? A sima feketét, vagy a színeset? Hát a színeset, alap. A -a -a -a. <sínt> alap. Alap. Alap. már. Itt. Két kontrollersztik, egy joy joycon ja, joy igen. Ezek a... Jövök. Úgyhogy szerintem, én bízom benne, hogy egy sikeres konzol lesz. Tehát most már megint rákér a Nintendo-ra az, hogy, hogy, hogy ha le, legyenek rá jó játékok. Most bejöttem nemrég a Android keresőjébe, vagy Super Mario-ran. És a legelső, amit kihozott, ez a Sonic Dash volt. <gül> az lehet, csak a egy... van, mondjuk. Nem tudom. Hamarosan megjelenik Androidra is, csak arra vagyok kíváncsi, hogy mennyibe kerül. Én úgy hallottam, hogy 10 euró környékén van. Hát ez mind is annyira. Mindenki azt hozza fel a, a Super Mario-ra, hogy egy mobil játékhoz képest elég sokba kerül. Megállt a full teljes net kapcsolatot igényel, oh. Tehát, hogy ne tud rezolni. Ó. Oh. mint ja, a Diablo 3. Hogy <gül> a be be is, is mindig a ne... ja, ja. Ja. Meg az Xbox van is, ugye? Ott is ez volt a nyitásnál. Ha jó, majd hmm. még kapcsolat kell. Elég gyorsak ki is, hát rátak utána, miután olvasták az első pár YouTube-kommentet. De már tudjuk, hogy a szonikból van egy endless rand játék, amit gondolom az az öt felhasználója biztos élvez. <gül> <gül> <gül> nem tudom, mikor jelenik. Hát az, az, az asztali konzolnál azért az elvárható, hogy egy az asztali filóter, hogy folyamatos lehet kapcsolat, az, az egy reális elvárás szerint. Persze, te, ilyen. Csak Na jó, te, de mobilon, mobilon viszont, hogyha mit tudom én olyan helyre mész nyaralni, hogy ilyesmi országra, nem kapcsolat, akkor lehet, hogy akkor abszolút kiesik a játék. Hát, amikor yeah. kiutazok Japánba, de mondjuk akarok két metró megálló között játszani, életek, akkor lehet, hogy nem akarom a fél havi erre költeni, mert most no. -e akkor adatmennyiséget illelászik a netről, szóval lehet, nem örülnék neki. Volt az a Project Giant robot a Nintendo utolsó Wii U játéka, de az végül még jelenik meg, szóval elég gyorsan kiátráltuk akkor a Víú mögül. Szegények. Hát, kvázi értelmetlen most már ezt Tehát, hogy egy-egy itt az új konzol, leállították a Wii U gyártásokat. Milyen. Hát, a csak a így szomorú. Hát Mennyit élt ja... a konzol? Három évet? Igen. Hmm. Na jó. 22. november 4. Hát. Akkor meg. Hát. Azért voltak rá jó címek, tehát azért egy Bajonetta 2, azért nagyon ott volt. A Donkey Kong Counter, Tropical Freeze... Ja. A, az se volt, az is ott már nekem kicsit azé izzadságszagú volt, de a... Splatoon. Ka Splatoon, igen, Kamillának ott volt a, a Wonderful Valóban. Ja, A, a Bayonetta-ból egy ilyen kompariszon videó, hogy az első részt is átportolták uh, ra Igen. Yeah. És az első rész az, tehát a Wii U Sport undorítóban nézett ki, mint a, az eredeti Xbox 360-os. Tehát azért ez elég érdekes teljesítmény, nem tudom, hogy Wii U mennyire volt a haladt de hogy, hogy rosszabbul nézett ki a Wii U Sport a, a, a későbbi konzolon. Hát ott, ott, ott nem, nem a, egy, egy, tehát az, az az egy feature volt, hogy egyáltalán az első rész kioszták. Mm -hmm. Tehát ezt egyéb... külön nem is lehetett kapni, vagy lehetett kapni? Lehetett külön is kapni, Aha. de a prioritás ez a második része volt. És inkább igazat is adok ebben, tehát inkább arra menjen el a pénz, hogy az energia, hogy a, a második rész az Azzal semmi gond nem volt a, a kinézetével, meg, a, meg hogy mennyire futott, olyan simán produkálta a 60 FPS-t, Engem Wii Ura két játék érdekelt, a Pokken Tournament, illetve a Mario Maker. Majd egyszer leméj a, a konzolára. Ja. Kíváncsi hogy a Switch miatt mennyire, mennyire fog lemenni a Wii U-nak az ára. Most mennyire kerül? Ugyanannyi, most akkor néztem a média már ugyanannyi, mint amikor ilyen 70-80, vagy mennyi, vagy több, talán. meg? Nem nézem komolyan viccen kívül. De biztos mert, sokat adnak el mert... Igen, hát, meg... egy darab van itt a médiánkba, és az, az ugyanaz szerintem, ami, éve, ami már egy éve ott van, szerintem nagyon nem akar elkelni. El igen, a hát. Az... Switch mellett még ott van egy másik nyomós le le Lesz rá a MindTech. Ja, hát az. Jó. Oh kis 10 éveseknek már, már ott, ott fog virítani a karácsonyi fallat, szerintem. És majd lehet YouTube-ra streamelni onnan is a Switch-ról a minecraft X, X, Minecraft XxMinecraft HD-szál az Xx. Hát a most socialt most szos, szos, az valahogy ott át fogják alakítani, hogy hogy fog menni ez a feltöltegetés, megosztogatás, az, mert lesz sergómba a Switch-el, úgyhogy... Ki, Kirörpisté 12-nek a Minecraft karrierje többet fog érni, mint a mi podcastünk megjelenése. <gül> Na De ha amúgy, 94 ezer forint oh. a Wii U még most is. Hát ez szintén De. ilyen van. Tehát gyakorlatilag kicsopan, egy, egy húszas a különbség. Kicsapon fal zsebbből, baszki. Huszas, egy húszas a különbség a Wii U, meg a Switch között. Na, vajon melyiket éri meg jobban megvan? Hát egyetem a Wii U. Egyetem. Igen. <gül> hát <gül> Orrányt, akkor nem még annyi megedzés, hogy nem ezt a témát kimaxzoltuk. Ja. Köszönjük szépen akkor a figyelmet, a hallgatást, emolnak a vágást előre, hogy bevállalja, meg a szervezést. Úgyhogy hát akkor köszönjük kell akkor Na, Én megköszönöm a megkívást. És, hát hogy, és ja, ez egy jó Köszönjük a... a... Be Beugorhattam. Jó, jó, jó társaság volt. Akkor köszönjük a figyelmet, és találkozunk pár hét múlva. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Csöcsö!